«Чи кізкують, не знаю, а от що тут живе панькова мама, то достеменно правда». І презирливо віддула губи. «Та не може бути», – вийняв Нестору люльку з рота. «Певне, вже дуже постаріла. Для вас – акурат». Розмова обірвалася, бо поїзд саме вигнувся дугою. Віддуті губи провідниці зникли за поручем вагона, ще якусь мить тріпотіло вибити з-під чорного берета її кучеряве русе волосся, а потім його не стало видно. Прогримів останній вагон, і враз залягла така мертва тиша, якої в природі не буває, і тільки за якийсь час вона, залишившись і далі тишею, почала оживати, то від свисту вечірнього птаха в приколіній посадці, то від бемкання ринди біля станційного будиночка наповнювалась украдливим кумканням жаб і віддаленим стукотом вагонних коліс. З усіх звуків вечірньої тиші Нестор найвиразніше вчув саме цей приглушений стукіт. Десь глибоко в душі як тільки зник за поворотом хвіст поїзда, заворушилося було каяття за той романтичний порив, прийти до міста своєї юності пішки. Та ось усе відчутніше докочувався колією перестук і відлунював він чимось таким далеким, як вічність, і присмирював оте мізерне каяття. Глухе та такання вагонних коліс було в цю мить достоту таким, як тоді давно, коли він вечорами вибігав з глибокої бодні рідного села на царини, і з тугою, прислухаючись, линув за його покликом у незнані дивовижні світи. Ах ти, гримасна провіднице, з відутими губками і кучерявим волоссям! І ти мені, про панькову маму, десь тут і чула! Та не дочула Бо сама он як звично перекроюєш Землю потягами А ти б навіть не повірила Що колись мені на дорозі У ті світи З яких тепер вертаюся до свого міста Стояло оце Парище З чортоподібними ковалями Котрі підковують кіз І малих дітей Та ще з тією відьмою Паньковою мамою Яку, щоб потрапити до міста, треба було щонайменше в руку поцілувати. За спиною Нестора, ген далеко в горах, сховалося село, з якого він і його ровесники вибігали вечорами на поклик паровозних коліс. А потім, коли батькам не сила було їх втримати дома, і парищівська панькова мама поволі і неохоче ставала казкою, виходили і більше не верталися. В цю мить він ще раз проходив крізь старі ворота, які вивели його колись з рідної оселі у великий світ. Уперше, то було давним-давно, тієї осені, коли з вікна сільської школи, в яму, в якій гасили вапно, полетіли портрети вождів санаційної Польщі, а батько, злидар півморга грунту, Охапливо, наче боявся втратити щасливу мить, взяв Нестора за руку, повів до першої міської школи і сказав при директорові. «Журився я, сину, що наймитом станеш, не спав я ночами, бачачи тебе поденним батраком, а так у люди вийдеш». Він уклонився директорові і пішов, залишивши сина в замаяному кумачем місті, щоб він тут ріс і за невеликий шмат часу пізнав радість вільного дитинства і тяжке отродство під шоботом німецького окупанта пізнав, а в юності радість визволення від фашизму. Все було тут, а потім вихід з міста у великий світ. Надовго щоб здобути освіту у радянському вузі і стати майстром, щоб за багато літ сьогодні повернутися до міста і у його брамі сказати: «Покійний мій батьку, я не знаю, ким ти бачив мене, коли вперше привів сюди за руку, робітником, лікарем, інженером, а ще й режисером кіно". Та це не так уже й важливо, ким. Я повернувся Людиною Нестор прибився до центру пізно, вулиці були вже геть безлюдні. Ні, він зараз зникаєвся. Що замість десяти хвилин поїздом йшов більше двох годин пішки, з Парижча навпростець, знайомими і зовсім новими стежками. Добре було отак іти і думати про те місто яке ось ось побачить після довгої розлуки. Яке воно нині? У серці, в мозку, в душі осідали на дно згадки про колишнє і звільнили місце для теперішнього. Це було радісне відчуття. Він ще вчора був утомлений до байдужості, нині ж пробудилася спрага свіжого пізнання. Місто вже міцно спало. Нестор пройшов центральною вулицею, шукаючи готелю. Зайшов. Постояв під дверима. Але в готелі було тихо. й не рипнуло. Гримати не хотів. Чи що так далеко до ранку? На розтоці двох вулиць, що розбігалися уверх, беручи свій початок від ратуші, пах освітлений гірляндами ламп Трикутний сквер. Оцей обступлений старими липами сквер у самому центрі. Колись він був, ніби не частиною міста, а автономним його клаптиком, що не підлягав ні галасливому базарові праворуч, а ні велелюдній вулиці зліва, ні високій офіційній ратуші з простарим годинником на якому два молотки щогодини вибивали обопуклі мідні тарілки час. Йому байдужі були ряди фіакрів, які чекали на багатих пасажирів, щоб відвести їх на станцію. А в цьому скверику, просто на траві, сиділи і обідали босі селяни. У спражні дні завжди стояла бочка з пивом, і пиворізи розкладалися з пивними гальбами теж на траві, розмовляючи, а по неділях, граючи в карти. Тут на лавочках у білий день цілувалися закохані, вірячи в те, що їх ніхто не бачить. Хоча про такий невинний гріх того ж таки дня надвечір знали вже всі, аж на монахівці і навіть на Розенбергу.